أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والأزا كالذي ينفقوا ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل سفوان عليه تراب فأسابه وابل فتركه سلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يَحْدِي الْقَوْمَ الْقَافِرِينَ مقصد سورة بقرة بيان تلور و مسلو ده اول مصلا اسباد ترحيد دوئم مصلا اسباد رسالت درئم مصلا جهاد في سبيل الله و سلوران مصلا انفاق في سبيل الله سورة بسلور و برخوك تقسيم ده اول برخص الآياتون و باغه كي اول مصلا یعنى اسباد ترحيد بيان شوى پدره و بابونه دریم برخه یو سل یو نه 253 200 پورې وا پاره کې دویمه مساله اسپاد د رسالت بیان شو او غنح اعتراضات چې پر رسالت د پیغمبر علی السلام باندې واردیدل دل غی جوابونه وکړم دریمه برخه آیت نمبر یو سل واه نه 253 200 پورې وا پاره کې دریمه مسله jihad فی سبیل الله بیان شم څلورمه برخه شروع شوې ده آیت نمبر 250 څلور پوندوس نن تر اخره پورې په دی کې اول کې ترغېبي ورکړو انفاق دا چمال ولا غوي مخ کې بیا چبیا د څورز براشي چاړي کې به مال نشل غولې خرج به نشي کولې آیت نمبر 255 اوس کې داوا د توحید چې الله لا اله الا هو په دې من یو لس بیان کړو چه اللہ زکا اله ده چه آغا الحی ده آغا زکا اله ده چه قیوم ده زکا اله ده چه لا تأخوزو سنتا ولا نوم نوم چه نجوٹاو نخوبر منج رازی زکا اله ده چه لهو ما فی سماوات والارد لان او برا طول اختیار ده آغا ده زکا اله ده چه منزل لذی یشفعوین دهو الا بی ازن ده دربار کې ده آغا نتوک پزور خلاصول اول نشی کوله ترڅو چې دا امر نه شي وي ځکه الٰه دی ځکه الٰه دی چې یعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ومخلقين مخلوقات او پرستو د مخلوقات باندې پوي دی ځکه الٰه دی چې ولا يحیتون بشئ من علمه الا بما شاء داغه د علم احاطه په مخلوقات کې څوک نشي کولای ځکه الٰه دی چ وسعع کرسیه سماوات والارض پچایی دا غ ډیره لوی ده پراخه ده زکه اله د چ ولا یودو حفظه ما دا غ پچایی د پراخه پچایی دا غ ستړکینه اغلره ارض پخبل کئ چا ته جت ندری نمشوريتا نماونیت لا اونبل تشیلا خپل ارض کئ ستړکینه زکه الہ ده زکه الہ د چاغه هو ول علي اغه لوی مرتبه ولاده لوی شان ولاده داغه شان او داغه مرتبه ته څوک نشي رسیدله په مخلوقاتو کې د ارش نواله تر فرشه پورې اغه زکه دی ده چاغه عظیم ده ذات داغه لوی دي مخلوقات داغه نته نشي کېدل نه مخلوقات نه مخلوقات اغه ته ورسیدلې شي او نه هغه د مخلوقات غونډه کېدل شي د ادوار د مشرکانو پاکې دومانه رد ده بعضی مشرکان وی چې دا باباګان د سیدل کده خدای غونته صفات لري د خدای غونته مقام او مرتبه لري زموږ حاجاتونه پوره کوي زموږ مشکلات پوره کوي نو الله وی نا زموږ شان او زموږ صفات ډیر لوی دي یاد الله غونته صف هغه ور کوي مرتبه ور کوي سجده ورته کوي د الله غونډه مرتبه کوي نظر نیاز کوي د الله غونډه مرتبه کوي طواف کوي د قبرونو نه دا الله اون دي مرتبه ور کوي او دا په نوم باندې ینه دا اولیا او یا د باباګانو په نوم باندې دا غو سره د الله غو ته ماميله کوي نو لوینه زم ما شان او زم ما مرتبه لري لوي دا چوکني شي وتره رسیدله او ذات می ډور لوي دي چې بازی خلک وي چې الله د مخلوقات غونته دي نا زولیت تاجت لري ماوین تاجت لري نايب تاجت لري غلاوینه نو دا داوره توحید او اوپدی معنی یو لز دلیل عقلی بیان شو آیت نمبر دو 250 شپک 50 کلاوی چې لا اکراه حفی دین چې دا د دین د توحید دا کیدی دا واضح شو دا مثلا نسبدی کی زور نشته لري پچامنه په زور د دین نشي منله او د ولاره شروع کړي یو د روشت لاره سبیل الرشت او یو یو کغلار سبیل الغی دغ ر دا چې ایمان را وړی د الله نه بغیر په هر سبان دی ان د د الله نه بغیر د پارچ ایمان راړو هغه د اللهو ګنلو یا هغه د دغ کتاب دی منلو دغ خدر شوي د ژون طر کېدي منلی د دا تاغوت دا کاغ لاره ده او یومنبلله د اصلله له رده ده چېته پهاللهمن ایمان را وړی د الله پرګل شوي پ باندې ایمان را د الله پر راګل شوي کتاب من ایمان را وړي او پههغې منه جوون تیر کې نو دا نی غلارده بیا د دوړو منزلونه بیان کړ د اصلاحلاري او د کګي لاري د اصلاحلاري منزل بیان کو چې الله وليو الذين امنو الله بد دي خلقو ملګري وي دوست بي وي او الله وتوكي انه يخرجوه من الظلمات الى النور تیرونه بیروباسي په طرف درنه او ولذين كفروا اولياهم الطاغوت او د کګي لاري ولا خلق د طاغوت ملګري دي شیطانانو ملګري دي د شیطان ملګری شوي نو شیطان ملګری د ملګرتیا اثر په دغه ځي چې یو هم له نور اله ظلمات شیطان به د رڼا نه روعباسي د ایمان په طرف د تیرو اولای ک اصحاب النار هم فيها خالدون او همشه وجahanam کې پروت وي آیت امر دو نو رس ته مثالونه شروع کړه دغه یو مثالو آیت امر 255 کې د سبیل الغی والے چې د کگیلاره والو چې د کگیلاره والو کگیل مثال نده چ هغه ایت بیان وو شي دلیل وت وړاند دي شي مساله وته واضحه شي خو بیا م انکار وکي او زيدو کی او په انکار معنی کلک شي جنې منو الله ودا دا الغي ولا دین نما توحید بیان شو ایت الکرسی کې یو لږ دلایل بیان شو مخ کې نو چې ووځ د دې مسالې نه څوک انکار کوي او بیا نور الی ها او نور ته د الوهیت صفات ور کوي نازولی نائبانو ته تا کی الله له جوړی هو تا نو او بیا منکار کوي بیا وی چرنا به زما قوم د دین دي نو الله وی د 313 د نمبرود دا د نمبرود په لار باندې دي دوه مثال او بیان کړو آیت نمبر 295 کې د سبیل الرشت والو د نیغ لارې والو چې دا وې مثال د زير عليه السلام چې او زير عليه السلام دلیل وقته د الله د قدرت نو چې دلاله قدرت دلایل وقتل نقانې شو او تابعدار شو تابعدار مخک خو یو نو یقین نورم زیات شو دریم دلیل آیت نمبر دریم مثال آیت نمبر 228 تم کې بایان شو د ابراهيم عليه السلام جبرائيل عليه السلام هم کله د الله قدرتونه وقتل دلایل وقتل نو هغه مو کانه شو د الله قدرتون باندې نورم یقین کوي شو مضبوط شو آیت نمبر 228 تم نه ترغيب انفاک ته شروع شمال لګولتا په مثال سره আলাইكوم خلق چې مال لګي د خلکو مثال د سده د الله په لار کې چې توک مال لګي مثال د سده م... مثال د سده لکه غدانې چې پسما کې زرغونه شي نو دا غینه ووږي جوړی شي او په هر یوږي کې سل دانی وي یعنی هغه د یوی دانی نه سل او وسو دانی جوړی شي هغه دانا خپل ځان پناه کی والزان ختم کئ او ځان نه کله زرغون کی فصل زرغون کی خلق ته خیر او फायदा ورسي لکه اشاره وي چې دانه ها چو درځمي پنه ها شود دانه ها چو درځمي پنه ها شود سر شاسر سبزو بوستا شود وې داني لوګورا انسان چې زما کې پناشي خپل ځان پنا کی زکه دانه خو ختم شي جنا زما کې او زان پناه کی زان ختم کی او نور فصل زرغون کی سر سب او بوستان بز مکا کراولی نو انسان تم زان پناه کی خلقو تا خیر ورسوا خلقو تا فائده ورسوا دا اللہ رضا دا پارا نو اللہ با داغی عجر دیر کی اللہ با داغی خیر دیر کی ویداناز بکا کی غرزی کی زرغونی کی او تدخاورو پیدای زرغون نشوی نو اللہ دا مثال بیان کړو چ مال ولا غویم دا الله پلار کې په دغه طریقې مانی نو زه په تاسو دی ډبل ډبل اجرونه او ثوابونه ډیر کما آیات امر دو سو دوه شپې ته کې د مال د بربادیدو د مال د لګو آداب بیان کړه چې مال لګې نو ازبادنه بنکې او به درې په فکر ته نه وي ځکه کبه درې او ازبادنه دی وکړه نو مخکې ننی سبق کې هغې مثال بیان یېږي چې چعمل بهې بربات شي نو الله کوم خلک چې مال لګوي او بعد نه نه کوي بې رې نووي ف ته وله هم اجرو هم دررب به دوی به اجرې په ن دررب دوی ولا خافوفون علیهم ولا هم یحزنون او د ولایت درجب الله ویر کې نه به بیا او آینده د آده او نه به تیر وخت پسې بیا غمجن شي دو درش پته کې الله و چې ف ل کممال نه شي لګولی مال در سره نه مفکر له خلک خبر او خو خسته خبر او دوکه نو قران و سنت بخنو غواړ فکر د پر د الله نه چې دیونه را و کار کوي سوال کوي یا نه ته بخنو کې مجبوره وي نو د الله دا غ د بده خبر نه خدا چې ته وته یا د قران او سنت بیان شروع خلکو خلقو ته خلقو د الله کتاب بیان که چا کې دي پاک شي د خلقو عملونه پاک شي اصلاح شي نو دا د قران او او د الله نه بخنه غختل چې الله زو بیان کوم خو بیا حق نه ده نشم زده کولای د بیان نو دا غره ده د اغه صدکینا چاږي کې بد ردي والله غنیون حلیم الله به پروا نه برداشت ولا ذات نه کې مثال بربایانی د مال د بربادی بر بر دو رقمخ کې سبق کې آیت نمبر 20 20 پته کې وی چې هغه سره چې مال لګی او پاره کوي چې زبادنه کوي او بده ردي نه وي فقيرا نو داغه د اجر ده نو دلته اوس د برباد دو مثال بیانوي چې کو فقير ته بده ردي وي او زبادنه دی وکړه نو مال نو صدقه د دي اجر د دي ثواب بده سي برباد شي لکته د نني سبق دغه مثال اوس ګوره يا هو الذين امنوا هم منانوا واكثانو چې منلم د مسله د توحيد مخکې 13 شو منلې مدا مسالہ د رسالت د پیغمبر علی سلام یی توحید او رسالت منلې jihad منلې د کومک کې بیان تیر شو نو کسانو چې jihad منلې او کسانو امنو چې انفاق منلې د الله پراره کې مال لګوي تلور وړ مضمونونه د دې صورت اشاره ده چې کسانو چې د سرور وړ تاسو منلې په دې معنی ایمان راوړې لا تبطل صدقاتکم مبر پس بادن بادن با ووي صده کې خپلیبلمنې په بادنې سره ول او په بد وردو سره لکه مخکې ووي که نه شټوکس بعد نه کوي او ببدره د نو و او زهغ آجر ورکم دلته او دلته اوټه خبره کوي که دا کارې وکو نو بیا به دغه ې مثالی کلهځې پهشان د برباده برباد ولو د غ سړي یونفیقو چې خرچ کوي ما له و خپلمال ریعا دफार د خودنه خلقو ته ولا یمنون بالله او ایمان نروډی په الله باندې او یوم الاخر او پورځ ورستنه باندې یعنی دا دغه سړی ته کوم سړی چې صدقه کوي او په صدقه کې بدیردوی فقیران او زباده نه کوي د خپل صدقه چې ما خودم لخراتونه کړی او دومره خبي کړی خلق سره نو د دې مثال د مشابهت د سیده لکه داغه سړی څغری یا کوي یني د ریاکار سره مشابه کو دی بریا نه کوي خو دغه دوه صفات په کراغ له زبادنه او بد رده د شو لکه کا غری یا کار زکریا کار سره حدیث کرا زیو حدیث کرا زی چې د شرک کوي زکه هر سره چې عمل کوي د الله د پاره کوي نو چې و عمل شروع کوي د بل د پاره دا بل ما تخو وی چې د ورته شخصي سره ډیر لاس کې اخلاص ته ډیر مال لګی غریبانو باندې روپي ځان سره نه یاري او په غریبانو باندې لګی نو د خلکو ته ځان خي د الله په ځې خلکو ته ځان خي د ځکه شرقي فکار خدا و او چې د الله رضا ده فارو کی کنه الله لزانو خي نو د الله انیاغه صفات اغه کار چې الله له په کار دي بل بل دي فارکی نو ځکه حدیث کلا دي چې د شرقي د غریا کار نو ریا کار ریا کاری بد شه ده چې بل ته ځان خي نو الله دغه سړی د غزباده نه چکه یو بدر دي چې وی د ریا کار سره مشابه مشابه کړو چدريا کار سړي او د سړي فرق نشته دوی بالکل د کاریا کار او دوی بالکل د دغه سړي چې ایمان نه راوړي په لا باندې او پرز د اخرت باندې یعنی دوی به ایمان نه دي دوی مشابهت کو د به ایمان خلکو سره چې ایمان نه وي په لا باندې او په اخرت باندې شو په لا باندې او په ایمان نه خو به ایمان شو کنه نو دونه نقصان دې شه د دغز بادنه او باید در دې بخیرات کې پس صدقه کې چې دا تا دې تدش شویلہ کری یا کار تا به د الله رضا ده پاره کړی خو کسباد نه نو شو او باید در دې پکې ویلې نو تری یا کار شو تا کې اوریا کار کی څه فرق نشته الله وی او تا کې واغه سړی چې ایمان پکې نه ای یې فرق نشته ده بې ایمان خلکو سره په صفټ کې یو وز دمه چې مثال د دې بیاني د دوه درې قسم خلک کړه کنا یو قسم خلک هغه دي چې صدقه کوي او په صدقه کې زبادنه کوي او بدره دی یو قسم خلک هغه دي چې هغه مال لګی خلکو تزان خي اوزان زکه خي ای چې ایمان په الله باندې او په آخرت باندې نشته لري یی درېم صفات وکیداشو چې په ایمان د ایمانوالانه دي اوس د دې درې در وړو مثال بیان ی فمثله نو مثال د دو دچا ده از بادنه چه که او ده باده رده چه وي. او مثال د د ده ریا چه خلکو خلق و خي. او مثال د د ده چه؟ ده ایمان چه بکنشتا پا اللہ وانه و پا خیرت بانده کمسته ده صفوانه؟ پشاند اغا تیگی ده صفوان پا کې که اغا تیگی تا ویل بلکل گی چاگا بل کل صفا تخته گونده ای؟ خوی بازی تیگی کنه خوی وی لکدا ماربل والی؟ ماربل خو خیر دا خو ترشوي تیګه دا خو واستبه یوې قدرتې خپل غرونو کې چې اغه کې د تیګي لکه دا ماربل غونتی خو یپوي وی بالکل اوا هموار همو ری لکه دا تختیقون ته د لرګي پرابای کې د تیګي د لپاره سلمون استعمال کی پرونه مال کشه د شیر د لپاره زمرېد لپاره وی سلمون دی کنه زمرېد لپاره نه هغه تیګي د لپاره دی سلمون زمرېد لپاره ډیر دی پنزل استیک کپینز شپګډی چې زمره کلا حمله کوي د پرزان لنوم دی زمره چې کلا ناس دي د پرزان لنوم دی زمره چې کلا تک کوي روان دي د پرزان لنوم دی لپاره به کی نو زمری د پاره م ډیر نومونه استعمالیږي او پرونچی ماوي غزمره نه تیګه تیګه میمورادو خو ما ما په خلس مري مویلو پینزه سوا ها دلته رايو ملګری چې پینزه سوا زمری د پاره نو کېږي پینزه سو وي حال بارحال... کما سر سفوانن سفوان هغه تیږي ته پرابې کې ويل کېږي چې هغه بالکل خوېوي تښتغونتي فمثلهون مثال د کما سر سفوانن پشان د تیګي ده د کومي تیګي هغه اواره تیګه خوې تیګه عليه ترابون چې پاغي باندې خاوروي ګرد ور باندې پروتي خاور ور باندې پروتوي فاصابهون ورسيږي تیګي ته وابلون تیز باران فترک حصله د پری د سوال د تیغره سوالدن پاکه سوترا یم ګستاز سوالدن معنا کای اچا پوچا اچا پوچا م خپل پختوټه کړي خو کوزي پختوړ کاستمالیږي چې سوالدن پاک یعنی پاکه سوترا بالکل چې معمولی غو ته ذره غو ته گردور منی پاتې نشي زکه په یو خو ته غو باندې یا کده ماربل ته حساب کا قدیمانه گردونی خاوري او په دیه ت ای باران و شي د دیه بیا خاوره پاتې شي د به ووبږي اوو سره که نه خټ به شي به او دا ماربل به بلکل سفا ستره شي چمک به و په کېږي به نو دغه باران دغه تیګه بلکل اوپره کوي پاکه س کې او دغه میثال دی د دغه سړي چې د د عمل نامه به دغهې پاک شيکه دغه تیګه بلکل زکه اجر بم د د شي فعمل نامه کې زرکه اجر ب د ثواب هم د په عمل نامه کې پاتې نشي بالکل عمل نامه به د سپاغه شي ګویا کې پدی عمل نامه کې به خې صدقه ونه د به خې کړي نه و یوه صدقه کړي و ټول عمره خیراتونه هم و خو دغه نقصانات بیان کړه کوم درې نقصانات بیان کړه په دې آیت کې یو نقصان دا چې بادنه دې وکړه او په دې رادې دی نقصان ده چې خلکو ته دې ځانو خود وکړه چې خلک ماته وي دا ډېر سخی دي او دا ډېر مالګه اون کې ده خیراتونه کوي کی صدقه کوي او یو دا چې ایمان دی نه لکه د ایمان والے عملونه بالکل پاکي کنه چا چې ایمان نه راوړي دا کافر دا کافر عملونه نه کوي کافر چې خکرونه کوي هغه ټول تویږي ترڅو چې ایمان نه راوړي دا عملونه ملمه نشته هغه هغه ته کوم چې د کتاب خلاصي کې کله ځای ایمان راوړي په دې وجه باندې اول مقلب د ایمان یار سوکا. هر انسان چې ایمان صحیح سې نوي نو دغه اعمال قبلي کې نه کوم خو کلی وی او څومره نو دا درې کسه خلک چې یو ایمانی نه یې په الله او په آخرت باندې ریا کوي خلکو تا زبادنه او بد ردي وی د دې خلکو مثال د زده د عمل نامې راکړه د غتیګي چا غتیګوانی غتی ګردونی خاوري نو هغه مې چې باران وشي د غباران د سیواله لکه ریا دا باران د سیواله لکه زبادنه او بدیره دې او د بانا د بارند سیوار لکه کوفر او شرک چې دا غوامل نه مانه وریږي دا غوامل نه بالکل پاکه دي پا د عمل دا غنه اجر او ثواب نه کما سلو فمثله هونو مثال د دو کما سره سفوانن په شان د تی د تیګي ده همواره اواره تیګي علیه چې پاغه باندې تراب خاوروي فصابه نور سیګي دي تیګي توابل تیز باران فترکه سولدا نو پریدي دا بارانه د تګله سو دا نه نن سوته نداررنې اما لا به پاک سوته شي لا یروونه حال شو نه ووااکدار به نه لاس به بر نه شيله ش په اجر باندې په سواب باندې دغ سړی چې کله مړ شي او قیمت پرزمن جیک شي پورته شي د د د د به اجر لاسلو ویر نه شي سووا لاس ویر نه شي د چې کوم خیرتونونه کړړی وو دا لا په لاه او عمل کړه او الله پلا رکھے تو لا یک دیرونه لاس به ور نشي واغدار بنه شاله شین وایچو اجر باندې وایچو ثواب باندې میما د هغه نه کسبو چې د و په دنیا کې دو پلکونو پیسې صدقه کړي په دې وځماندي صدقې چې کوی سو پر موږ تاسو صدقې کولې خو د آداب او اصول نه خبر نو نو چې تاسو آداب او اصول خبر شوي نو شغه هغه کوی صدقه الله به هغه اجر ثواب درکړي زکه د قران په طریقه وانی شکنه قرآن چکم تریکه تو خود لان. او چک قرآن پر تریکه نهی نو خلق لگیائی دی پا ده ده دی هندو ستر خوده ناراز ده انسانان وی چې ولا من خو مسلمانان وی ولا من خو صدقی که و خیراتون که و لیکن دوی ستر دی دی خوده ناراز ده اصدقه صدقه نهی آغی که بدی ردی ازبادنی ریایی ولا يقدرون لاس به برنش الا شين پیسه جرباندي مما ده غنه کسبو چې د کړي په دنیا کې ولا يهدي القوم الكافرين او الا توفيق نور کوي قوم کافرانو ته هدايت معنا د هدايت نه ره هرږي کې به هدايت اصول کې به انشاء الله تاسو وې چې هرږي کې به هدايت معنا نه کې ځکه غلطه معناو کې چې والله لا يهدي القوم الكافرين الا توفيق نور کوي د هدايت قوم کافرانو ته چ الله هدايت نه کوي کافرانو ته الله توفيق نه والله الله هدايت نه کوي کافرانو ته چ نه کوي کافرانو ته پیغمبرانو ولې اړ دي گل بیا چې الله خو هدايت سم نه چې هدايت نه کوي د پیغمبرانو درې اړ غو حاجت بیا د کتابونو اړ غو حاجت او بل هدايت خوشو ويرې عمر فاروق کافرونو کنو مخک اسلام نه نوغه ته هدايت شويره دارنګه ثنا صحابه دي دا ټول مخکې د اسلام نه کافر وو لکه اکرم رضی الله عنه د ابو جهل زوی ده غټ کافر وو د نبی علی السلام سخت مخالفو ابو سفیان رضی الله عنه غټ کافر وو د اسلام مخکې او د پیغمبر اسلام سخت مخالفين وو لیکن مسلمان شو هدايت الله ورته وکړو په فقه متې په وخت کې مسلمان شو چې مکه کله فاتښو د ابو جهل زوی الله مسلمان شو او سفیان مسلمان شو اهندا رضی الله وانحو د ابو د نبی رسول سلام سره مو او هنده چې وایي خځوه د نبی اسلام خواخمو او کافر وي دوه دوه کاف ایرانو خواخو سره او د هنده چې د د پلاچو په غزوه بدر کې حمزه الله وانحو وجلو نو په غزوه احد کې د هندي قسم کړو چې زه بده د حمزه شریف د نبی اسلام تر د باندې پرګندم د دې خپل پلار بدل ورور و توجه کوپلار وجه له چې بده دنه هغه خلم خپل بدل خلم تر فقز و هوت چې حمزه رضی الله انو شهید کړو د یو رولن په ذریعہ باندې هغه غلام مرست مسلمان شولې هغه چا چې حمزه رضی الله شهید کړې او بیا چې د حمزه رضی الله سینې چیرې کړې ده دغه ینه دغه غړم ان خلیره غولې دي د هند اللهو خو بیاله توفی وورړی د هدایت ړ مسلمان شوی ده نو ک دا ماه سرړیوک کې چې واللهله یخ د قوول کافرین اللله هدایت نه کو کوم کافرانو ته هدایت خوله کو کافرانته ډیرر کاپس مسلمانی ږي روزانه نه دلته هدایت په مانا د درې مرتبی دی منږه په صورت دفااته کې هد نه سراتلو مستقیم کې هلته بیا دنالته هدایت دی سوال ته موږ بیا د هدایت تفصیل کو چې هدایت څو مرتبی لري او هدایت په څو مانو باندې قران کړي ول لسو شپاړو سو مانو باندې قران کې هدایت راځي او په څلورو مرتبو باندې قران کې استعماليږي نو دې ته بخيال کوئ ارزي کلمي معنا کارویر کوي ک کارویر کړو ک سوړېم لفظي معنا وکي نو کچا كأ ته باندې اعتراض وکړو بیا به د قضیه کې ک سوړې وې چې هدایت نو کوي کوم کافر نه تا. او تا من څوک اعتراض وکي چا الله خو هدایت کوي او چاله ہدایت نکیلې دومره بیا کیسه لزورت سه پیغمبران را لګل مرګونه شوې دي تکلیفونه خلکو تیر کړې دي دی. ډېرې تزاراتو نو بیا به جواب کوي بیا به درس بیا به ما ته توجيهات به وت کوي په وي چینل ته خو ہدایت مطلب خدا دی. او غد او دسی نو غینه خدای چې څه معنی وک کنه لازمی معنی وک نو والله لا يهدين قوم الكافرين او الا توفيق نو ور کوي د هدايت او مرتبه درې مرتبه ده کله کله الله یوکستا هدایت ورکړي لکهن توفیق الله نبی ور کوي د اجرونو د ثواب د مسلمانانو نه ثواب د مسلمانانو خودي ایمان راوړې ده خو توفیق الله نبی ور کوي چې قران تکیږي توفیق الله نبی ور کوي چې عقیده سم شي توفیق الله نبی ور کوي چې عمل صحیح وکړي ولی توفیق نور کوي دا غو نا د وجنا په دې ځکه الله دغه کسانو توفیق نور کوي چې په صدقه کیس باندې کوي او بده رده وي دغه سړی ته لایز کرن توفیق نو ور کوي دې نو صحیح توګه باندې هغه بیا عمل وکي دا ریاکار ته لایز کرن توفیق نو ور کوي زکر یا کاری ډیر خطرناک شه دې ته کوي کوي تابل الله جان خي په هر عمل کې صرف دانه په صدقه کې په هر عمل کې دا قران ز بیانوم کوي چې زمرد کې ریاکاری راغله د میګي عمره دا د ما عجر اجر زم ما دغه سپاکه دغه تیګه سره کوم پاکی تاسو نه ستې دلته خو کدریا په نیت معنی کې نه ستې یا بل نیت ماندی نو عمل نامه پاکره به اجر په دی وجه منه اول کې ساده بیانو اصلاح د نیت چې نیت اصلاح کړي الله رضا د لپاره قران ته کینه هر عمل الله رضا د لپاره کوي کله الله رضا د لپاره مونږو نیت کيم معمولی غو کټ کټ وو الله به توفیق نظر کړي دنه کيو او الله توفیق نظر کوي مخته په دین کې واللهله يه قو کافرين اوله توف نه وقيي کو کاافانو تمکرنو ته یا یوهله عامنو هو ممنانو لا توبتلوصدقات کومه مبر بعد وي د ک خپلی خراتونه خپل بالمنې پس بعدې سره بعد نه احسان ظاهرهل خمدون ااحسانات کړي تا سدونونه خ کړي یا ی چې ما خو ټولو مجره چلوې خلکله م بر کي پ میدسې کوړی هې کو با نه ده نو مبر بعد صدقات صقاتې کوم خیرراونه خپل صده کې بل من بلمنې په بادنې سره ول او په بددو وردو سره تفیل مخکې شو او په تیر س کې کل نځې پشان دغ سړی پشان د بر با ولو دغ سړي یونفی خوومالله هو چې خرچ کوي مال خپل ریع الناسې دپاره د خوددنې خلکو ته. ینه الله و د غزبادنه چکه یو بدرد چې وی دغه د عمل او د غدری کار عمل چي دي دا یو شعره ولا يؤمن بالله او ایمان نراودي په الله باندې د ریاکار نو د الله باندې ایمان دي زکه خو ریا کوي بل ځان خې پکارل چا الله لزان خو دې بل ځان خې واليوم الاخر او ایمان نراودي په ورځ د اخرت باندې نو فمسلو نو مثال د دو کما سلی صفوانن په د غټي دي کوه ګه اوواه ګه د خو ګه ده اللی چې پهغبانې تو راابونه خاوروي فاسبه هو نوررسېږي د تیږي ته وابلون تیز باران فطرهکه هوسل ده نو پریددي د تیګه د بارانه ږله سل د نه پاکوترا معوجې ګدن پ پاتې شي بلکل پاک شي چمه کوی اوپړه کېږي نو دغ رنګ د عمل نامما د اجرونونه د نیکونه شي. کړیا دې په نیت کې راغو او کبه دې دی دي پس دا که یو ویډیو اس باندې وکړه لا يقدرونه لاس பை برنشي علاشین په اجر باندې په هیڅ ثواب باندې مما د هغه نه کسبو چې دکړي وو نو بیا په قیامت ورځو بیا جاري ولنو الله اوس نخبل عمل صحیح کا نیت دی صحیح کا والله لا يهدي القوم الكافرين او الله توفيق نو کوي قوم کافرانو ته چې توفيق نو کوي د صحیح عمل توفيق الله چې انکار کوي مونږ کې ريني والله لا يهدي القوم القافين الله توفيقنا ور کوي